Uh, concerts, uh, botigues aquí uh, per gaudir els pares, per gaudir els infants per gaudir tothom Perfecte, i en referència a les novetats d'aquest any uh, hem sentit a parlar que hi ha uns trineus per a la gent amb mobilitat reduïda ens podries parlar una mica sobre això?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 Bé, doncs, moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres.